Ala da, Ojaso Erromatar Museoak hogeita bat milaz seireun ta iruro geita bisitari jaso zituen IAS. 2000 amabigarren urtean baino, euneko amaika gehiago. Eta beraz, krisi garaiotan kulturaren alde egindako puztuan nabarmendu nahi izan dute museoko zein irungo udaleko arduradunek. Zentzuontan, IAS hogeita marrek italdi antolatu zituzten hitzaldi magin guru eta ikastaroak barne. 2000 amabian museoak duen erromatar historiari buruzko astarren erakusketa Gain bi erakusketa temporal ekarri zituen bitartean Joan den urtean halako bost izan ziren haien artean Egiptoa begirada romantikoa izenekoak arrakasta nabarmena izan zuelarik 2014arrena ere indartsua zi dute Baskonia bitarteko lurra erakusketak Abendoren hogeian an martxan jarri zenetik jendean dana baten interesa pistu du eta jadanik edoako bisitagidatuak ere antolatu dituzte larun batetan Baskonia 6 eta 7 mende eta nolakoa zen ulertzeko zegoen utxune arkeologikoa betetzera datozen 115 aztarna erakusten baititu Mari José Noain, Oiaso Museoko ordezkaria orain ditugun an material arkeologikoak izugararrik dira oso politak seiigarren eta zazpigarren mendekoan hau da erdiaroa, ez dira erromatararaztarnak, baina oso ondo azaltzen du nola bukatu zen erromatar mundua hori eta zer gertatu zen erdiaroko lehen momentuetan eta hori aztarnak izugarriak dira eta gainera sarreraan da, ordun bueno, jendeak ikuste duta probbetatu behar duela. Gainera larun batero habietan bisita erakusketa ikusteko eskainiko di duro.